Onda izela eman kizunean, gaur bankari intesatuko gira, banka herriari zeren jakintzak liburu bat aurkestuko baitu, elduden ustailaren amairuan eta bankako ausapesak gure dugu, mi zelo e, egun horren antolakuntzan parte hartzen baituzu, egun hona. Egun hona, Orduan, nola pasatu da lehenik, jakintza, nola jinda banka Bada gizon bat, anaustak bat, klodrez gurg, e, gizon horrek du anitzi kerketa e, bankako erikoetxeana, e, bankako etxer buruz eta bankako historiari buruz. Eta hortailanda jakintza elkartea haikin sartu da hage eta jakintza ka, Jakintza da, beraz, ondareari eta istorioari begira egiten duena ta, eh, elkarte bat. Mm -hmm. eh, Lauen eta berroita markide badira nik Eta beraz, horiek proposatu daukute, beste egibatzuen dako egina zuten bezala, bankako egian dako liburu bat. Bankako historioa eh, ikertuz eta kondatuz. Hordian, bagne dira, ikerketa lan oktan, zehugor? Be, ikerketala nortan, bon, horrek ikindu animalea lana klot dezegurgek bai. Eta erritarekin etxez-etxe duzen gistaz ebilida Etxez-etxe etxe, ebilida, e, lekuko historioak e, uh -huh. eta, eta izi erren interesgarri izan da parte ortaik jakin e, baitetugu historioak e, Uoldea izan dela mila behatzionta mairuan Hugu hu aldea zen uh, animaleko euriak eintzitin eta makura hundiak eintzitin uh, banka aldude erratzu uh, alderdi huntana. Eta hori begira badira ere naiz atxemanak persiak. Eta bon, hori zirgeri gertakari importantea izan dena. Eta um, orduko duko garai hartan ere izan da izan dira iduriz toberak ere. Mm -hmm. Toberak isa hartakoak edo toberak atxemanetan txemanak izan dira persu batzu toberen gainean eta bihan muniko mm. ara, musko rondoan gainean eta bon uh, ara, hor dion, iker lan horrek karri ditu uh, erritaguer esker etxetanta etxe etxetanta ikertuz historioa eta kartieretako historioa eskolen baina banka egia sortzea baing, sortzea ere, orte againtegia uraen inguriko ba, historiak hura uh, o yanak irikojena istorioa uh, eta gero egiaren 8 egiaren 8 beraz 70 uh, ta pintza askenian banca Ez, mila zazpienta ala emezorzi em, ba, mila zazpienta latenoita malauen usteut sortia autenten ba, eri gisa uh, eta uh, ez dakit uh, ez dakit ordeon uh, ura haintzin duzu izazkintua lugaldea zen dena baigorritik uh, goiti eta eta haintzin zen uh, lugalde bat nun uh, ez dakit nik egun bat uh, urte edo berri un urte haintzin uh, lugalde bat etzen neore bizi. Eta, baskak e ziren, ziren, eta horra ditentziren, uh, beren azindekin uh, baiguriko jendea, erroko jendea, eta bastango jendea. Eta bero emeki, emeki uh, jendeak be, etxetako gaztenek, ezpezi zuten entxer hor uh, laneko gisa handik eta jateko mm. gisaik eta ordean emeki, emeki luguri etxek lehenik etxoletaik ud dan bicis lenik bakarik Hai. eta gero emeki emeki txolarik ontra bordad o eta etche lekieta hola hola indituste emeki emeki bicis belikuri non la bicis demon basala bilakarrazi dute orikenamentua ez une dobege uno teactiana hartu duen istorioa orik da eta gero beraz hola uh, dira hor etche kisana bankan alduena ule plena eta ara, eta lugalde ogi mandakote ere izena quinto Da, kintua uh, izena zen, uh, ra, uh, zerean lugalde hoktan eta behera hoere ibiltzen ziren txerriak uh, uh, bortzetaik bat batzen zuten uh, Nafarroako erregiari. Bankako, hauztap ez da Michalo gurekin ondai ziela eman kizunean, ustailaren amairuan izanen den egun bereziaz mintzo gira, eta bon boi hartuko dugu denbora pusiñoa kantuaten entzuteko, Michel, eta ehuntza italdea dugu bankari zeneko kantua entzuten. Inavilado na regì, voy al soro eta ustondoki, o barcada kisanki. Neskal salvea ina koefeka, ma nun mai tira me aka, voy a peatava sakagika, sutagira banka. Mitidashandi tuais secha Su vainsa kha voraino bisista so abaha vai da stai voaskaha mira es kerrita gorain siya so vaini to ne kesiya no las vai da ritsuva siya su eu me gusiya ashuri tsai sharia sa di Shari jasaldegi inabilo nalegi hoyan xoro eta Inabia adonaregi, hoian txoro eta ustordoki, gubankagat izan ki. Erkatzaldea Zai taldea, bankajak ginintuen, bankari izeneko kantua ikin Gurekin bankako zapesa Michelo Zafren Eta ustailaren amairuan izanen den egun bereziaren inguruan mintzatzen ari gira Beraz, Ikerlan haundi bat izan dela, etxezetxe ibili da Ikerlaria Eta nola izan dira, jokoan sartu dira bankajak? Be, ikerlaria bera biziki da. Eta historioan maite du, berak ere baditu uh, uh, bankan uh, loturak. Ordean, uh, bon, berak gizartako da, uste dut jendea mintzatu dena. Mm -hmm. izan da, bakoitzak bere istorioa eta bere ikusteko maneraz eta right. eta erria hola emeki emeki zinez uh, asterktia izan da eta yeah. egia, izi gari interes garri dela, bakoitzak bere lekian historioa ezagutzea, hori zinez, zinez beraz gari da, eta beraz uste eut izi gari den, eta jendea izi gehi interesatu da historio horgen, ara historiogena, eta... Bakotxe bere egia. Eh? Lan horgen, lan horgen emaitiari. Horrit, ordean, Klo de Lezgurgen lanada, bat, anauztak horgena. Uh, bon, eta, orduan, uh, egun bat nahi izan duzi antolatu uh, liburu horgen aurkezteko. Jakintza kintzak aldein beraz, liburu horgen aurkezteko, egun bat, egunaldi bat antolatzea. Beraz, ordean, ordean, amairuan izanen da aurtena, ibiagoitza da, meza nagusi batekin hasiko da meza nagusia klikarekin Hai. eta ara gero izain da bankako ezkerpaitan hori izain da arkazki edo foto erakusketan lehengo fotoaka. hor talde bat lan nean ari da biltzen fotoak etxezetxe horire ara erritajak mm -hmm. eta klodo mm -hmm. e, ari dira etxezetxe fotoak uh, biltzen eta beraz lemaka zareko dituzte ezkerpaitan izain da hori Ba gihuzo Machu Picchu ez toastegna Danica. Andanatsego. Eta gaita, bon, inits badira. Eta, inits ez ez ez dena karsenera. Es, baitira. Baina na hori sinis, ust 두고 polita izan dira eta urei pelek zuen gauza beradi 4 urte bat. Hai. Eta hala in, guk erein tesontatzen mandu guri. Istoriua poskatargazkien bidez erakuste ere. Ara. Audean, argazki erakusketa izain da, eta gero, bon, jakintzaren liburu hurria aurkeztua izan nenda, eta salgai emana izan nenda, herribazkaria gero, eta atxaldian kantaldia, eta kantaldiaren bidez ere banka dituzue hor horatuko. Ba, bankan izan diren persularien, be, kantiak edo persiak bildiak izan dira, hor ere talde bat ari zan da, hori buruz persian biltzen. Uh, bost edo zei persulari uh, omen diak Horien omen aldia izan da beraza uh, kantaldi oztana Eta lekuku kantariek uh, kantatuko dituzte honeko mm. denek zautzen dituzte, eh? se sonbait kantari talde den hemen eta ara, horionko andana gainera te un uh, eh? uh, bon, uh, uh, e bat kantari eta basesteri hau da eta kantari zaindai un bat kantari inchego eta horion bon hor personalia xoin izain direna na horion eramus pebatain mane peio eramus Mm -hmm. Karika detsena eta hori da xargena Ja sortia. Eta kantaldian egin eh, personalarien ara, ja gero izain da, eh, to casi en subiqua horiek denak ere zagunak direnak, publiko publikos aprobatian, eh. Ba ba ba. Bainen ustek eh monestekin bai, su inden sa baina monsubiqua su jaso. Eh, subiqua ori eh aski zaguna izan dena Ay, eta, eta beraz uh, hor, horrek ere bat dira horrek gute idatzi zien. Bat batekoak Bat batekoak Iruz palau kantu izan dira horrenak emanak Batzu alarei datziek eta besteaz bat batekoak Asi izan direnak Hala nola aldudeko persu saio batean Gero berzinanto Berzinanto ezagutua da Berzinanto enean bizi zen Eta horik biak sunbilla errikoak dira Sorzez berzinanto eta subikoa Ara, eh, Eta, beraz, hori bergin antoon perxoan denat ere, emana izen da uh, Michele Ramuspe hori wua kokoa zen Eta, bankan lausapesa izena, horren bi perxo izen dira ere mm -hmm. Eta Uh, eta uh, usteot peio erramuzpen seme uh, bat, sobor tristan erramuzpe mm hori -hmm. uh, dire manesinekoa eta horren kantiak ere e, kutsia biziki, biziki derrak, e, olerkiak dira kasik eta horien uh, kantiak emalak izan dira eta ere uh, eskolako aurrek emain dute uh, marijan minaberri bizidena bon ono mm horren -hmm. kantu bat emain dute eskolako aurrek uh, beraz egun hartan ere Hala, eta gero, e, izain da ere kantaldia beraz horieko guziekin, eta e, bertsularia kero zain dira. Hora, hori e, dira kantaldia bi partetan, hartetik izain da beraz e, e, talotaxingar, hau laiten dugu bankan kantaldia badirelaik erditik, mozten dugu izteni batez, laurden batez, hori minutaz talotaxingar, tatraguat, eta gero berri zoiten gira. Uh -huh. Lehen partean izain dira hiru kantari, eta e, iru kantari, Persu, persularien uh, Kantiak emanak Eta izain dira persulariak uh, Karrazi ditugunak Hortien lekuko bi gazte Hai? Bixente Irigarrai eta Batxit uh, Kruzpeira mm -hmm. Eta izain dira bi Persulari honaka uh, onak Majalen Lugambio eta amatx Arzaleuz, arzaleuz. Naik netin beraz lekuko Bi gazte eta bi Aditu, hara Eta horiek ere, beraz, hori buruz ere aida talde bat, lantzen uh, persu um, gaiak Michero Zafremankako hauza pezarekin gira ondaizila saio juntan, beste pausa bat hartzen dugu, eta bi bankar gazte ditugorai entzunen. Haur kantu xapelketan, Baxina Farroko final erdian parte hartu zuten, amaia eta elorri uzet entzuten ditugu, zazpiako jalbatetik. Our lives divided sich wild so are quite Campus where people are situations, âm opticalы and colors in blue mais Goziakik egon ha Un cerqui on ta la ou personne ya du ostoa eta daga Empenazia Ez badali bre al ferik dogu indakha tean gosiakigonbiax shutampisturik dagayurendik shugaybe khizlan gugekha uakhkabianasan min satu tirita pou etasa kha en penacia es uri ja gari taxtean goziak yala e bakirikan ertitik alde bat ira iruoineko utzirikan laube estetitik Bakoitza bere aldetik Ez agutzen da jantzigirera Zazpiak oial batetik Oial berada gure jantzia Sortu gintuzten unetik Ez du mundua kemenik sortu Kentzeko gure soinetik Guraiziak inberesia bakoitza bere aldetik Ezagutzen da jantzigirela zazpiako jalbatetik Guraiziak inberesia jen bakoitza bere aldetik Ezagutzen da jantzigirela Zazpiako jal Michel Ozafremankako hau zapesa Gurekin ustailaren amairuan iraganen den egun bereziaz mintzo Eta, pentsatzen dut, Michel, olako antolakuntza batek Giro goxo bat, berezi bat ere soxen duela herrian Da herritaren artian, funtsian Ba, mementuan taldi bizpailu taldea idila lanean prestatzeko etxez uh, etxea etxe, ditugu egiten fitxak kusteko nor bizi izan den bakotxak bere txana eta horiek ere uh, zabalduko ditugu egunaldi oren uh, gomita ezen dak badira dira uh, joan adienak edo kanpoat, erriti kanpo direnak eh? ba, erriti kanpo joan adienak eta beti zikerria txikia direnak asteko hainitz uh, uh, beren erriari sort erriari eta, ba. eta beraz hori reiak hasiko dugu Hai. Eta, bueno, usteot Usteot, ban, egun hori zigarri importanta delen, dela erri tarren dako, bankarren dako, bere bankari doakin uh, eguna baita Ara, Hori da, erri eh, harri Uh, omentzen duguna erriko historioari omentzen duguna eguna eta Hai. historioa ez bakarrik erra, uh, errteko historioa badara binean, ere errteko historio hori begira jendea kusten dugu historioan bitartaz zinez jendea loti ezela gi eta emaiten du indaga ono geroai buruzia e, bizia, bizia atxikitzeko eta eta proiektuak emaiteko eta eta elka lan bat emaiteko egiaren egiaren barniaana. Hmm, bizilekoa eta segi dean bizileko hori Or, zaiten hori da. Ba, uste dut, uka indula manera, eh, aipatzeko, eta saika gainerat, eta egia da, eman kizonuntan, nire entxatuko girela, jakitien orzen mirzinanto, zubikoa eta peio erramozpeta hori denak, lantalde desberdinekin, ere mintzatuko baigira. Ba, Michelle, ez dakitzer erran behar dugun, boi bauzi ono lana, baina balio du, uste dut, otan utziko du elgar. Ba, ba, ba, bario du, era, uh, mm, bankarrek biziki maite dute, bakotxak bere egia biziki maite du, zuen ba, sastatu daik, <laughs> eta guk ere izi herri maite dugu, eta, ara, nahi dugu, egun hori erreusitu. Nitak eta e, argazki agarurik edo iratzi agarurik balimada bankaz eta nobaitek entzuten balimagite ere kanpaz bankatikampo bizidena beti ere ziengan aditen alda nitak eta beti izaiten alda hori bera argazkiak izi gergin izaiten eta ere kantiak uh, kantu seharrak bankarek idatziak uh, badugu ah, egira egiten aurian zidutertia egira liburuska baten eh, prestatzena eh, egun hortan emain una jende, mm -hmm. preseski uh, kantuik denak beliburtan uh, zagiek egin dira. Beste liburu bat, ez da konfonditu behar, ez saiiaintza mm. beste liburu bat egin dugu kantu liburu bat bankar uh, pasuraariak idatzi uh, kantiekin. Milesker Milesker Michelle, zan ongi Nik zuri.